Толомина була щирого золота. Ось які у нас чебиряйчики. А тим часом довкола панувало життя грубе, брутальне, жорстоке. Імператор з усіма вабадстві був холодно стриманий. Неприступність снігової вершини. Неприступний і неприсутній, сказали б. Високомірністю і стриманістю він, мов би, підкреслював рівність між собою і євпраксією, і недвозначно вказував на належну низькість усіх інших, не минаючи й заубуша. Але барон не вельми переймався показною зневагою імператора, бо вже давно навчився видобувати собі користь навіть із цього. Візьми пороки вищих і нещастя тих, хто внизу, і матимеш для себе якийсь зиск, Заубу ж був твердо переконаний, що головне в житті – задоволення, бо й саме життя не інше, як задоволення, хтивість і зажерливість пробувалися в бароневі на кожному кроці. Розумова нікчемність цього чоловіка перевищувала в ньому навіть марнослав'я, невситимості своєї, він не міг приховати навіть перед імператором і євпраксією, але євпраксія – Готова була дарувати Заубушу ці вади, підсвідомо вважаючи, що такий обтесний майже наполовину чоловік повинен одержати своє відшкодування у цього жорстокого, але водночас сповненого приваби, чарівливості життя. Заубуш не був аж таким добрим, аби думати ще й про інших. Його дратувала невластива поведінка імператора. Він не раз, хоч і надаремно, пробував натякнути Генріхові на те, що ласі шматочки треба ковтати роздумів і прогайки. Говорилося й про те, що мечі ржавіє, коли його довго не виймати спіхов. Імператор змаловажував безсоромні натяки за убуша. Натомість велів показати винні погреби аббатства – без супроводу навіть без вірного барона, тільки з Євпраксії спускався туди. Блукали вони там вузькими проходами, між велетенськими сірими бочками. Свідив імператор в червоне вино, наливав у келифі із зеленкуватого сирійського скла. Дивилися одне на одного крізь скло, крізь вино, крізь тьмавість підземелля. Що бачили? Які світи! Аббатиса Адельгіда, мабуть, першою збагнула, що імператорські зальоти до руської княжни зайшли задалеко. Тепер, що сили намагалася довести, ніби аббатство її, не що інше, як притулок науки і гідності. Це найбільше дратувало заугуша. Поки імператор вів свої дурні, безкінечні розбалакування з руською княжною, барон мав перебувати в постійному напруженні. Прагнув задоволень, але вимушений був їх лякатися, поки імператор так дивно поводився. Нестерпно було жити серед такої сили молодого жіноцтва, не маючи змоги володіти бодай одною. Зелубош уперто домагався прихильності журини, але жінка не піддавалася, велася обережно. Коли ж вимушена була виходити за абатства, то намагалася це робити – Супроводі Кирпи і ще когось із своїх дружинників. І хоча ні Кирпу, ні дружинників барон не міг вважати своїми суперниками, він поклав заліпше усунутий цю хай незначну перешкоду. І вони зникли. Першим це виявив отець Северіан, який не розділив долі дружинників тільки з огляду на його духовний сан. Але так само... Почувся загроженим, тому мерщий подався до Євпраксі і повідомив їй, що люди її септової води з дружинниками безслідно щезли. Євпраксія спитала Адельгейду та не знала нічого. Ніхто у Кведдінбурзі не відав, куди могли подітися русські. Жили мирно, були привітні, доброзичливі. Може, якийсь із них і притиснув у темному місці товстоного дівку. Та робилося те з належною таємничістю. Поваяцьки вміло й швидко. Ніхто нічого не мав проти цих добрих людей. Ще вміли варити пшеничне пиво, Чого тут ніхто не вмів? Пиво те вельми смакувало кведлінбургцям. То хто б же підняв руку на таких умільців? Кілька день ждання нічого не принесли. Журина плакала, не ховаючись. Євпраксія засумувала, була обурена і роздратована. На всі запроси на імператора відказувала різкою відмовою, аж він здивувався і прислав спитати, що з нею. Тоді вона передала йому листа, в якому скаржилася на допущене насильство, і просила, щоб він своєю владою поміг їй віднайти справедливість. Знов їй усе тут сприкрилося. Задихалася від стисків холодного каменю. Гнітило її вічне низьке небо, Мокра погорблена земля, Лякали чорні ліси, Стояли чорні, мов погорілі, А між деревами така пуста долина, Мов між чужими людьми. Була тут чужою всім, Такою й засталася. І пізнаєте правду, А правда вас вільними зробить». Загрози скрізь, загрози завжди невідворотні, жорстокі. Ось і вся правда. Імператор розповідав їй про свої боріння. Заради чого? Всі його битви. Щоб щезали отак люди, щоб мертв гнали в рабство сусідів-слав'ян, пов'язаних мов мисливські пси. Зникли дорогі для неї люди, усі дев'ятеро. Подія сама по собі. Загрозлива зловісна, а ще коли ж взяти до уваги, що більше вона не має нікого? У це страшно повірити. Що сказав би імператор, коли, прокинувшись, не знайшов би в своїй державі жодного підданого, жодної живої душі?